Відколи Яков переїхав до Києва минуло півроку, а з братом бачилися так само рідко, що дивно, адже тепер вони жили в одному місті. Знайомі розповідали, що це типова ситуація для мігрантів. Любов між рідними сильна в розлуці. Варто ж переїхати ближче у столицю і «Знайомі щезають у млі». Це дало підстави Якову думати про Київ як про Аїд, уражений випарами амнезії. Матвій перебрався до Києва п'ять років тому разом зі своїм депутатом, у якого працював радником ще у Львові. У столиці Матвій зважився піти у вільне плавання – і швидко знайшов попутні течії. Він став консультантом при іншому депутатові більш перспективному –